Első rész A kevés túlélő egyike Két év után bekerültem az ausvici SS főhadiszálláson működő varrodába, ahol a tisztek családtagjainak készítettünk ruhákat. Napi 10 12 órát dolgoztam. Azon kevesek egyike vagyok, akik túlélték Auschwitz poklát. Kovács Olga. Kovács Olga. Olyan nap volt, mint a többi. Az alaksorban két ablakon beszűrődő fényben lehajtott fejű, fehérkendős nőkültek a hosszú asztaloknál, kezükben egy-egy készülő ruhadarab és szorgalmasan járó varrótű. tű. Odakint az égbolt nem a szabadságot jelképezte számukra. Ez a helyiség volt a menedékük. Első ránézésre olyan volt minden, mint bármelyik jól menő divatszalomban. A munkához szükséges összes eszköz rendelkezésre állt. Az asztalokon mérőszalagok, ollók és cérnagurigák. Mellettük több kupac, különféle szövet, divatlapok és papír a szabásmintákhoz. A műhely mellett külön kis szoba, ahol a megrendelők felpróbálhatták a ruhákat. A munkát az ügyes és rátermet Márta irányította, aki nemrégiben még saját sikeres szalont vezetett pozsonyban. Boriska volt a jobb keze. A varónőknek nem kellett csendben dolgozniuk. Szlovákul, németül, magyarul, franciául, lengyelül beszélgettek a munkáról, az otthonukról, a családról. Néha még viccelődtek is. Hiszen többségük fiatal lány volt, tizen évesek. A legkisebb csak tizennégy. Csibinek becézték. Ő szedegette az elhullajtott gombostűket és söprögette össze a cérnadarabkákat. A barátnők egymás mellett dolgoztak. Iréne, Bracha és René mind pozsonyból jöttek, és velük volt még braha húga, katka is. Meleg gyapjú kabátokat vartak a náciknak, miközben az ujjaik majd lefagytak a hidegben. Baba és Lulu összetartó párost alkotott, egyikük komoly, a másik nagy kópé. A harmincas éveiben járó határozott fellépésű hunya naféle pótanyaként terelgette őket. A hunyával egykorú Olga borzalmasan öregnek tűnt a lányok szemében. Ők mindannyian zsidók voltak. Mellettük dolgozott két francia kommunista, a fűzőkészítő Alida és az ellenálló Mariló, akiket azért tartóztattak le és hurcoltak el, mert kiálltak hazájuk német megszállása ellen. Összesen 25 nő kezében járt szorgosan a tű. Ha valaki eltűnt közülük és nem látták többé, Márta gyorsan intézte az utánpótlást. Minél több foglyot szeretett volna a műhely menedékében tudni. Itt mindenkit a nevén szólítottak. Odakint csak névtelen számok voltak. Munka akad bőven. A nagy fekete megrendelőkönyvet úgy teleírták, hogy hat hónapos volt a várólista, míg a rangos berlini ügyfeleknek is. A helyi kuncsaftok elsőbséget élveztek, különösen a szalon alapítója, Hedvig Hösz, az ausvíci koncentrációs tábor parancsnokának neje. Egyszer egy ugyanolyan napon, mint a többi, kétségbeesett kiáltozás hallatszott az alaksorból, és érezni lehetett az égett szagát. Katasztrófa! A vasaló túl forróra hevült, és megperzselte az anyagot, épp a ruha elején eltakarni sem lehetett. Az ügyfél másnap jött volna próbálni, az ügyetlen lány rémülten zokogva kérdezgette. Most mit tegyünk? Mit tegyünk? A többiek abbahagyták a munkát. Átérezték társuk riadalmát. Itt nem csak egy tönkrement ruháról volt szó. Ebben a szalomban az öltözékeket az auschwitz tábor ss tisztjeinek feleségei rendelték. Férjeik írhat tömeggyilkosok voltak, akik összeverték és megkínozták a foglyokat. A szobában minden nő élete és sorsa fölött ők rendelkeztek. Márta a vezető nem vesztette el a lélek jelenlétét. Nyugodtan felmérte a kárt. Tudod mit? Ezt a darabot itt kicseréljük. Új anyagot varunk a helyére. Gyorsan! A lányok egy emberként rohantak segíteni. Másnap a megbeszélt időpontban megérkezett a megrendelő. Csodálkozva bámulta magát a tükörben. Mintha nem ilyen lett volna a szabás minta, jegyezte meg. Pedig épp ilyen volt, vágta rá Márta szemreben is nélkül. Hát nem csinos, a legújabb divat szerint készült. A katasztrófát tehát sikerült elkerülni egyelőre. A varónők visszatértek a munkájukhoz, kezükben szorgalmasan járt a tű, és megérhettek egy újabb napot Auschwitzban. A haláltáborban működő divatszalont ugyanazok hozták létre, akik a benne dolgozó nők élete fölött uralkodtak, és komor fordulatáért feleltek. A varró nők két évtizeddel korábban kisgyermekként még nem sejthették, milyen szörnyű helyen sodorja majd őket össze a végzett. Még a felnőttek is nehezen tudták volna felfogni, hogy az ipari léptékű népírtás helyszínén némelyek divatcikkek előállításával foglalkoznak majd. A világ kicsinek tűnik egy gyermek számára. De részlet gazdag, és tele van érzetekkel. A gyapjó okozta bizketés a bőrön, a hideg ujjacskák küzdelme a gombokkal, a szakadt nadrágból kilógó érdekes cérna A látóhatár eleinte csak a családi otthon falaiig terjed, aztán az utcasarokig, a mezőkig, erdőkig, a város pereméig tágul. A jövő még nem igazán foglalkoztatja a kisebbeket később csak emlékfoszlányok, esetleg néhány tárgy marad meg ezekből az elveszett évekből. A múltat idézi Iréne Reichenberg gyermekkori portréja, dátuma ismeretlen. Arca elmosódottan emelkedik ki a sötét háttérből, ruhája homályos. Ocái bizonytalan mosolytól kerekednek, mintha nem merné teljesen kimutatni az érzéseit. Iréne 1922 Április 23-án született Pozsonyban, a gyönyörű Dunaparti városban, amely Bécstől csak egy óra autóval. Három évvel a népszámlálás után jött világra, amely kimutatta, hogy a város lakossága németekből, szlovákokból és magyarokból áll. Akik 1918 óta az újonnan létrehozott cseszlovák államfenhatósága alá tartoztak. A közel 15.000 ezer lelket számláló izraelita közösség nagyrészt a Duna északi partjától néhány perc sétával elérhető zsidó negyedben lakott. A negyed legforgalmasabb csomópontja a zsidovszká ulica, vagy Judengasse, azaz a zsidók utcája volt. Régen, 1840 előtt a zsidók csak ebben az egyetlen kisé lejtős utcában élhettek, amely a helyi kastélyhoz tartozó birtokon haladt át. És Éjszakára mindkét végét őrök zárták le. Ezzel az utcából lényegében gettó lett. Így tették világossá, hogy a zsidók nem keveredhetnek a többi pozsonyi lakossal. A következő évtizedekben az antiszemita törvények fokozatosan enyhültek. A módosabb zsidó családok már megtehették, hogy elköltöznek az utcából és a városközpontban vesznek házat. A zsidovszka utca valaha elegáns barok épületeit zsúfolt bérházakká alakították, amelyekben népes családokat szállásoltak el. Már a környék nem volt a legelőkelőbb. A macskaköves utcákat mindig tisztára seperték. A forgalmas üzletekben és műhelyekben serényen folyt a munka. Összetartó, támogató közösség élt itt. Mindenki ismert mindenkit, és tudták egymásról, hogy ki mivel foglalkozik. Minden lakó érezte a közösséghez tartozás erejét. Ez volt életem legboldogabb időszaka. Ott születtem, ott éltem, és a családommal lehettem. Iréne Reichenberg A zsidovszká utca igazi gyermekparadicsom volt. Az ember bármikor beállíthatott a barátaihoz, és az utcákon szabad volt a játék. Iréne a tizennyolcas szám alatt lakott, egy csarokház második emeletén. Nyolcan voltak testvérek. Ahogy a családoknál lenni szokott, a gyerekek közül némelyek szorosabban kötöttek egymáshoz, és a legidősebbek kicsit távolabb álltak a legfiatalabbaktól. Iréne egyik bátyja, Armin, édességboltban dolgozott. Később kivándorolt a brit protektorátus alatt álló Palesztinába, így ő megmenekült a holokausztól. Egy másik Reichenberg fiú, Laci, egy textil nagykereskedésben helyezkedett el. Feleségül vett egy Fuxtorulka nevű lányt. Amikor Iréna kicsi volt, a családnak eszébe sem jutott, hogy újra kitörhet a háború. Mindenki remélte, hogy az 1918-as békekötéssel az ilyesmi már örökre a Az újonnan létrejött Cse Szlovákiának, a zsidók is teljes jogú állampolgárai lettek. Iréna még túl fiatal volt, sem hogy élvezhesse a zsidó negyed falain kívüli életet. Miként a legtöbb lány, ő is arra készült, hogy kiválóan elsajátítja a háztartás tudományát, majd később feleség lesz és anya, mint a nővérei. A kéthebece hallgató Katarínának egy Leó Kón nevű jóképű fiatalember udvarolt. Joli, vagyis Jolanda 1937-ben hozzáment egy Grotter Béla nevű villanyszererőhöz. Aztán Frida is megházasodott. Immár Féder hívták, és csak a három legkisebb lány Iréne, Edith és Gréte maradt otthon. A népes család eltartásának terhe az apa, Smuel Reichenberg vállát nyomta. Smuel cipész volt, az utcabeli temérdek mesterember egyike. A cipészek ügyességét és szegénységét számos mese megörökíti. Valóban volt abban valami varázslatos, ahogy Smuel a bőrdarabokat formázta a különböző kaptafákon. Viaszozott cérnával összevarta, és gondosan beütött minden egyes apró szeget. Reggel héttől késő estig görnyedt a műhelyben, és minden munkát kézzel végzett. A kereslet bizonytalan volt, a pénz kevés. A zsidovszka utca legtöbb lakója nemigen engedhetett meg magának új cipőt, de még a régi lábbelik javítását is csak nehezen. A két háború közötti években a legszegényebbek mezitláb jártak, vagy szétmálló cipőjüket rongyokkal kötözték a lábukra. Iréne apja volt hát a kenyérkereső. Édesanyja az azaz Cecília pedig a kenyérsütő, aki a háztartást vezette. Ő még többet dolgozott, mint a férje. A házi munka nem volt könnyű háztartási gépek, és cselédek segítsége nélkül. Reichenberg asszony csak a lányaira támaszkodhatott. Minden második évben gyereket várt, az új jövevény érkezése pedig még több főzéssel, takarítással is mosással járt. Bár sok éhes szájat kellett kevés pénzből etetnie, Cvia mindent megtett, hogy az összes gyermeke különlegesnek érezhesse magát. Egyik évben Iréne csodálatos születésnapi ajándékot kapott, egyedül megehetett egy egész főtojást, tojást. Repesett az örömtől, és minden barátjának lelkendezben mesélt a meglepetésről. Egyik legjobb barátnőjének René Ungárnak az apja ortodox rabbi volt, a nyaháztartás beli. René egy évvel volt idősebb Irénénél, és határozottságával jól kiegészítette Iréne csendesebb természetét. A Renéről készült 1939-es fotón nyugodt, intelligens fiatal lány látható, akinek komolyságát ellensúlyozza a Pán Péter stílusú gallérián fityegő két színes bojt. Tíz évvel azelőtt, hogy ez a fénykép készült, az akkor hét éves Iréne megismert egy másik lányt is, aki életre szóló barátja lett, és a legnagyobb megpróbáltatások idején bátor bajtársként állt mellette. Ő volt Berkovics Bracha, Berkovics Berta Betka. Szép idők voltak azok. Berkovics Bracha. Bracha vidéki lány volt. A Kárpátok hegyei között egy Csepa nevű Ruszin faluban született. Az iparvárosoktól távoli területen, főleg gazdálkodással foglalkoztak az emberek. A falvakat és városokat arra felé sajátos tájszólás, szokások és hímzés minták jellemezték. A tájat, amelyet gyermekkorában Braha maga körül látott, a tátra végtelennek tűnő vonulatai uralták, amelyek körbevették a lóherével, zabbal, árpával és répával bevetett mezőket. A földeken puffos blózt viselő, színes kendős sok szoknyás fiatal nők hajladoztak. Pásztorlányok terelgették a gágogó libákat. Napszámosok kapáltak, szedték a termést és arattak. Nyáron könnyű, világos pamut ruhát viseltek, kockásat, csíkosat vagy virágosat. Télen vastag házi szőttesbe és gyapjuba burkolóztak, sötét öltözékük elütött a hó fehér színétől. Fejükre meleg, rojtos nagy kendőt borítottak, amelyet áll alatt összetűztek vagy elölkeresztesztek, és hátul összekötöttek. A kabát és ruha ujjakat élénk színű, hímzett virágminta díszítette. Brá a későbbi élete a ruhákról szólt, és amelyeknek a születésekor is fontos szerep jutott. Anyja, Karolina, ugyanis még minden órás terhesen is kénytelen volt mosással foglalatoskodni. Arrafelé az asszonyok már hajnalban kimentek a folyóhoz, ahol mezitláb, a hideg vízben állva tisztították a szennyest. A gyerekek közben a parton játszottak. Otthon is mostak, ilyenkor teknők töltötték a szappanos vizet és mosódeszkán sújkolták a ruhákat, kérges kezükkel kicsavarták, majd felakasztották száradni. Karolina egy hideg, esős napon épp a létrára mászott fel, hogy a nehéz, nedves ruhákat az eresz alá akassza száradni, amikor megérezte a vajudás első görcseit. Ez 1921. november 8-án történt. A fiatal asszony mindössze 19 éves volt ekkor, első kisbabáját készült világra hozni. Bracha a nagyszülei házában született meg. Aprócska, zsúfolt viskó volt, agyakkemence fűtötte, a vizet nyomókútról hozták. Bráha mégis úgy érezte, gyermekkora maga volt a földi paradicsom. Emlékeit a szerető család képe uralja, bár voltak elkerülhetetlen feszültségek. Szülei... A helyi házasságszerző közbenjárásával kerültek össze, ez akkoriban nem volt szokatlan Kelet-Európában. Két, lelkiismeretes, rátermett fiatal, sikeres szövetsége jött létre. A a Berkovics Salomon a szülők eredeti szándéka szerint Karolina nővérét vette volna el, de a lány nem akart fogyatékkal élő férjet. Végül a 18 éves Karolinát sikerült rávenni a házasságra, aki szívesen gondolt arra, hogy fehér ruhás menyasszony lehet. Mindannyian kihozták magukból a legjobbat egy nehéz és küzdelmes életben. Berkovics Braha. Karolina és Szalomon családja hamar újabb kisbabákkal bővült. Miután Braha hirtelen épp nagymosáskor világra jött, megfogant Emil, Katarina, Irén, végül pedig Móric. Olyan nehezen fértek már el, hogy Katarinát, becenevén Katkát, hat éves koráig gyermektelen nagynénje génia nevelésébe adták. Bár Braha közel állt Irén nevű kishugához is, Katkával eltéphetetlen kötelék alakult ki közöttük, amikor egyszerre deportálták őket Auschwitzba. A testvéri hűség a felső szabó műhelyben is együtt tartotta őket. Bráha gyermekkorának kedves emlékei közé tartozik a szombati kalács illata. A kristálycukros macesz roppanása a fogai alatt, és amikor sült almát evett szerén a néni kiénél, akinek a háza tele volt csecsebecsével és hímzett terítővel. Bráha a készítés révén ismerkedhetett meg a városi élettel. Apja Szálomon rendkívül tehetséges szabómester volt ezért az előkelő pokorni talált munkát pozsonyban. Varrógépét is magával vitte, és lassan kiépítette saját hűséges ügyfélkörét. Zhidovská utcai otthonában dolgozott, és egy segédet is felfogadott maga mellé, hogy gyorsabban menjen a ruhajavítás és átalakítás. Sikeres vállalkozása idővel három alkalmazottat is foglalkoztatott. Mind siketnémák voltak, és tanoncként Brachán nagybátyját Hermant is maga mellé vette. Minden évben elutazott Budapestre, ahol bemutatókon tekinthette meg, a legújabb férfi divatot. Sikerét nem kis részben Karolina fáradhatatlan támogatásának köszönhette, aki tárgyalt az ügyfelekkel és segített a ruhapróbák során. Braha addig könyörgött sírva, amíg anyja bele nem egyezett, hogy ő is velük menjen pozsonyba. Egy falusi kislány számára az utazás végtelenül izgalmas kalannak tűnt. A sok ember, a tűnődés, hogy mi vár rá az út végén. A vonaton a táblákat cseh, szlovák, német és francia feliratokkal látták el, ami kifejezte cseh szlovákia sokszínűségét. Az ablakon át láthatta, mint változik a táj, aztán megérkezett egy káprázatos új világba. Pozsony utcáin fák zöldeltek, pompás új épületek emelkedtek, és nyüzsögtek a vásárlók, a babakocsik, a lovak és a kocsik. Automobilok gurultak, villamosok csörömpöltek, a Dunán teherhajók, vontatók és gőzösök szelték a szelit hullámokat. A zsidovszká utcai lakás Braha számára a falusi viskójukhoz képest valóságos palotának számított. A víz csapból folyt. Nem kellett érte a kútra járni. Olajlámpák helyett kapcsolóval működő elektromos izzók szolgáltatták a világítást. A legnagyobb csoda pedig a lakáson belüli angol vécé volt. A legjobban azonban annak örült, hogy új barátokra tehet szert. Ezek a pozsonyi lányok lettek aztán a társai a legszörnyűbb háborús években. Minden, minden, minden nagyon jó volt. Iskolába is szerettem járni. Iréne Reichenberg Bracha az iskolában ismerte meg Iréne Reichenberget. Az oktatás alapvető érték minden zsidó családban, legyen akármilyen szegény. Bozsony nem szűkölködött oktatási intézményekben. Az ortodox zsidó iskola növendékeiről készült. 1930-as fotón az öltözékekből jól látható, milyen büszkék voltak a családok, hogy taníthatták gyermekeiket, még ha az ezzel kapcsolatos kiadások komoly áldozatot jelentettek is. A fotózás különleges alkalomnak számított, ezért a kislányok közül sokan fehér zoknit és félcipőt viseltek, míg hétköznapokon inkább erős bakancsot húztak a játékhoz. Sokan egyszerű ingruhában vannak, amelyet könnyű megvarni és karban tartani, mások csipkés szoknyában és keményített gallérban feszítenek. Látható, hogy még mindig divatban volt az 1920-as évek népszerű bubi frizurája, de a hagyományosabb fonott copf is. A lányoknak nem kellett egyenruhát hordaniuk, ezért az iskolában néha beszivároghatott a divat. Az egyik évben megőrültek az egészen vékony anyagból szabott, rakott vagy fodros volánt gallérokért, és a lányok azon versenyeztek, ki tudja egyszerre a legtöbbet felvenni. A győztes egy perla nevű lány lett, akit általános ivicség övezett, a nyakán viselt több réteg finom muszlim miatt. Boldog idők! Az ortodox iskolában a tanítás német nyelven folyt, amely egyre inkább elterjedt a csehszlovák közéletben. Braha eleinte nehezen illeszkedett be, mivel újonnan érkezett a városba, és szívesebben beszélt magyarul vagy jiddisül. Hamar feltalálta azonban magát, és új barátnőket szerzett Iréne és René személyében. Mindegyik lány több nyelvet beszélt, néha egy mondaton belül is válogattak közöttük. Iskola után a gyerekek az utcákat és lépcsőházakat járták. Fogócskáztak, bújócskáztak, karikát hajtottak, vagy csak egyszerűen elvoltak. Nyáron, mivel vidéki nyaralásra nem tellett, kimentek a Dunapartra, ahol egy kis öbölben füröttek, vagy a parkban játszottak. Braha a sok szórakozás ellenére hiányolt a falubeli barátait. Tizenegy évesen addig rágta a szülei fülét, amíg meg nem engedték, hogy a nyárra hazautazzon csepére. Az otthoniak előtt szerette volna kifinomult városi hölgy benyomását kelteni, ezért olyan elegánsan öltözött fel, ahogy pozsonyban sohasem szokott. Csinos, bés színű ruháját, egy tehetősebb barátnőjétől kapta, hozzá piros bőrövet, fekete bőrcipőt, és színes, szalagos szalmakalapot viselt. Mindez értelmetlen hiúságnak tűnik a háború és a későbbi borzalmas szenvedések tükrében, de az emlékezet megőrzi, és legalább ennyi megmaradt azokban az időkben, amikor a szabadság és elegancia csak távoli álomként hat egy letűnt világból. Ezek igazán gyönyörű emlékek. Iréne A legszebb ruhákat és más zsidó ünnepekre tartogatták. A családok ősidők óta ugyanazokat a szertartásokat követték, mézbe mártott alma róshasánakor, kovásztalan kenyér és keserűfűvek a Pészakhoz kapcsolódó vacsorán. Ilyenkor hízott libát vágtak. Kukoricát pattogtattak, és tyúkhúslevest főztek. Iréna nagyon szerette, amikor népes családja összegyűlt, hogy imádkozzanak, áldást mondjanak, és élvezzék a meghitt közös pillanatokat. Sábátkor az utcabeli házakat a frissen sült Barhes illata lengtebe, amelynek fonásában Braha is ügyeskedett. A tésztát otthon gyúrták meg, aztán a helyi pékségbe vitték kisüttetni. Az asszonyok szépen kitakarítottak, és fehér kötényt öltöttek az ünnepi gyertyák péntek esti meggyújtásához. Bár minden nemű munkavégzés tilos volt, így például a kelmefestés, a fonás és a varrás is, a családnak ennie kellett. Braha édesanyja valahogy időt szakított rá, hogy fahéjas kekszet és túró gombócot készítsen, a nődel néven ismert édességet, még a felkapott bécsi kávézókban is szívesen fogyasztották a vendégek. Az esküvők természetesen különleges családi eseménynek számítottak. Amikor Berkovics Salomon egyik segédje bejelentette, hogy a húga hozzám egy Braha nagybátyjához, a cipészként dolgozó Jenőhöz, Braha ritka kiváltságban részesült, boltban vásárolt, gyönyörű matróz ruhát kapott. A kislány elhatározta, hogy szépen kivasalja, ahogy az apja is szokta a műhelyben készült darabokat. Az esküvői előkészületek közepette, a családtagok orrát egyszer csak borzalmas szak csapta meg. Braha megégette a ruhát. A kislány, akinek emiatt egy régi ruhát kellett felvennie a szertartásra, katasztrófaként élte meg az eseményt. Amikor évekkel később az auschwitz ruha ruhaszalomban perzselődött meg egy ruha, és csak Márta lélekjelenléte mentette meg az ügyetlen lányt a súlyos következményektől, a gyermekkori élmény már sokkal kevésbé tűnt tragikusnak. Bráhá gyakran idézte fel magában, ahogy asszonyát egy kis szobában öltöztették, amelyet a gramofonból szóló zene, a papírdíszek és egy lámpával megvilágított cserepes fácska csodavilággá varázsolt. Aztán, amikor az emlékkép elhalványult, vissza kellett térnie a felső szabó műhely és a divatos öltözékeket követelő náci ügyfelek valóságához. Már az első találkozásunkkor biztosak voltunk benne mindketten, hogy összetartozunk. Rudolf Hössz. Bráhán nagybátyának esküvőjét egy világ választotta el egy másik mennyegzőtől, amelyet a távoli Németországban, 1929. augusztus 17-én egy pomerániai tanyán ültek meg, körülbelül egy órányira a balti tengertől délre. A mennyasszony később meghatározó szerepet játszott Braha sorsának alakulásában, bár valószínűleg a nevét sem tudta meg soha. Egy fél katonai alakulattól leszerelt Zsoldos, bizonyos Rudolf hősz volt a vőlegény. Nem sokkal azután, hogy letöltötte börtönbüntetését, amelyet gyilkosságért szabtak ki rá, kimondta a boldogító igent Erna Marta Hedvig Henszellel, akit mindenki Hedwignek hívott. Az esküvői fotón az ara derékban laza, lápszár középig érő fehér ruhát visel. A rövid ruha új látni engedi vékony karját, hosszú hajfonatokkal keretezett fiatal arca, kicsény, finom vonású. Amilyen gyorsan csak lehetett, összeházasodtunk, hogy elkezdhessük önként legmélyebb meggyőződésünkből vállalt kemény életünket, írja Hösz emlékirataiban. Persze a sietős nászhoz az a kínos helyzet is hozzájárult, hogy Hedvig ekkor már a szíve alatt hordta első gyermeküket Klauszt, aki nem sokkal megismerkedésük után fogant. Az ifjú párt, Hedvig Bátya, Gerhard Fritz Henzel mutatta be egymásnak, és ez valóban szerelem volt első látásra. Két lelkes idealista találkozása, akik mindketten az alakuló Ártamán Szövetség, Ártamán Gesellschaft nevű agrármozgalom elkötelezett támogatói voltak. Ez egy úgynevezett fölkis szerveződés volt. Az ártamánok egyszerű, vidéki életre vágytak, harmóniában a természettel, földműveléssel akartak foglalkozni, és fontosnak tartották az önellátást. Központi céljuk a test és elme egészséges fejlesztése. Tilos volt az alkoholfogyasztás és a dohányzás, és bár az újdönsült mát kapár, ezt figyelmen kívül hagyta a házasság előtti nemi élet is. Rudolf és Hedvig igazán otthon érezte magát, a nép iránt elkötelezett fiatalemberek közösségében, ahogy Rudolf hivatkozott rá, és természetes életvitelt kívántak folytatni. A mozgalom fajelmélete tökéletesen egybecsengett, az élettér koncepciót propagáló szélsőjobboldali vér- és föld retorikával, amelyet Hitler is erősen hangsúlyozott Mein Kampf harcom című főművében. Ez szerint Németországnak kelet felé kell terjeszkednie, ahol népe a saját elképzelése szerint megterentheti a mezőgazdasági, ipari és fai édenkertet, amelyben kizárólag azoknak van helyük, akiknek az ereiben tiszta germán vér csörgedez. Hedvig újdonsült férjehez hasonlóan lelkesedett ezekért az eszmékért, és mindketten alig várták, hogy kiosszák nekik azt a földdarabot, amelyet megművelhetnek. Az egyszerű passzív paraszti életnél, azért többre törekedtek. Rudolfot kinevezték az Ártamán Szövetség regionális felügyelőjének. Egy évvel később útjaik másodszor is keresztezték egymást Heinrich Himmlerrel, akivel Rudolf először 1921-ben találkozott, amikor Himmler még szép reményű agronómus hallgató volt. Mindketten elkötelezett tagjai lettek Hitler nemzeti szocialista német munkáspártjának. A két fiatalember sokat beszélgetett Németország problémáiról. Himmler úgy vélte, a városokban elborjánzó erkölcstelenségre és a germán vér felhigulására a keleti terjeszkedés jelentene gyógyírt. Későbbi együttműködésük pusztító következményekkel járt a zsidók milliói számára. át Pozsonyban, ahol a zsidók látszólag biztonságban voltak a különböző szövetségek és a nácik terveitől, az élet a megszokott medrében folyt az 1930-as évekig. A népes családokban az esküvők és ünnepek valóságos tömegrendezvénynek hatottak. Ilyenkor lehetett a távoli és oldalági rokonokkal találkozni. A családokat bonyolult kapcsolatháló kötötte össze. Valahogy mindenki rokonságban állt mindenkivel, és ezt senki sem tartotta furcsának. Ezért aztán, amikor Iréne Reichenberg bátja, Laci feleségül vett egy Fuchs Turul nevű lányt, Bece nevén Turulkát, Iréne és Bracha nem gondolt semmi különösre, csak örültek a fiatal pár boldogságának. Ez a kapcsolat azonban nagyobb hatással volt sorsuk alakulására, mint sejthették volna. Turulkának volt egy Márta nevű huga. Az SS talpra esett Fuchs Márta csak négy évvel volt idősebb irénénél és Brachánál, de ez a négy év annyit jelentett, hogy jóval érettebb és tapasztaltabb volt náluk. Márta családja Moson-Magyaróvárról származott, édesanyját Schneider Rózának hívták, apját pedig Fuchs Dezsőnek. Márta születésekor, 1918. június 1-én az első világháború még messze nem ért véget amikor Róza és Dezső bazinba költözött, elég közel kerültek Pozsonyhoz, így Márta oda járhatott művészeti középiskolába. Tanulmányai végeztével 1932. szeptemberétől 1934. októberéig női szabóként Alfis Grundovánál lett tanonc, majd 1942-es deportálásáig Pozsonyban dolgozott. Márta nagyszüle is neiderék. 1934. július 8-án ünnepelték aranylakodalmukat, mosom magyaróváron A jeles alkalomra Márta is odautazott szüleivel és testvéreivel. A szűkebb család az árnyas udvaron fényképezkedett. Márta hátsó sorban áll, jobbról a harmadikként. Huga Klárika mellett. Blúzát divatos, vidám masni ékesíti. Arca derűs, mosolygós. Látszik, hogy nyugodt barátságos teremtés. Nővére Turulka, akit még néhány év választ el attól, hogy Laci Reichenberg felesége legyen, az alsósorban ül egy kislányjal az ölében. A kifinomult stílus más elemei is megjelennek az öltözékekben. A férfiak jól szabott öltönyt viselnek. Márta anyja csíkos, árt-deko stílusú sálat. Az előlülő hölgyek lábán csinos városi cipő. Márta 1934-ben pozsonyban fejezte be tanonc éveit női szabóként. Rudolf Hössz ugyanebben az évben egy ettől merőben eltérő pályát választott. Belépett az SS kötelékébe. Hosszas tépelődés után úgy döntött, az idilli vidéki életről szőtt ábrányait egy időre félre teszi. Himmler rábeszélte, hogy adottságait egy sokkal jelentősebb területen kamatoztassa a nemzeti szocialista törekvések előmozdításában. Rudolf először a Münchenhez közeli, a Dachaui koncentrációs táborba került. Állítólag azért, hogy átnevelje azokat, állítólag azért, hogy átnevelje azokat, akik veszélyt jelentenek a választásokon újonnan hatalomra került náci rezsimre. Felesége Hedvig készségesen követte, és három gyermekükkel, Klausal. Klauszal, Heidetrauttal és Inge Brigittével beköltözött az SS tisztek családjai számára a tábor mellett fenntartott szállásra. A költözéssel járó felfordulás ellenére elkötelezetten támogatta a nemzeti szocialista célokat, és nem volt ellenvetése férje új munkáját illetően. Végtére is az ura csak az állam ellenségeinek felügyelője. Negyedik gyermeke Hans Jürgen születésekor Hedvig császármetszést kért, nehogy egy elhúzódó vajudás miatt esetleg lemaradjon Hitler Berlinben tartott május elsejei beszédéről. Berkovics Brachának 1934-ben egyéb dolga is akadt, mint hogy a német politikával vagy akár pozsony nyüzsgő életével foglalkozzon. Épp a Rós a zsidó újévet ünnepelték, amikor megbetegedett. Az orvosok megállapították, hogy tuberkulózisa van. Felsőhágiba vitették a magas tátrába, ahol híres tüdőszanatórium működött. Két hosszú évet töltött ott, mire meggyógyult. A látóhatár a hegytetőn szó szerint és átvét értelemben is kitágult előtte. Megtanult csehül, kénytelen volt hozzászokni a nem kóser ételekhez, és megkapta élete első karácsonyi ajándékát, egy csodaszép új ruhát. Gyönyörködött a szanatórium feldészített zöld karácsonyfájában. Bár sok új tapasztalatot szerzett, még rengeteg mindent nem tudott a világról. A szanatórium padlásán talált néhány gazdátlan ruhát és játékot, amelyeket korábbi betegek hagytak ott. Elhatározta, hogy küld belőlük a családjának. Összeszedett néhány dolgot, egy jó és egy korgóhasú plüsmackó is volt közöttük, és úgy, ahogy volt, elvitte a kupacot a postára, hogy továbbítsák pozsonyba. Egy nagyon kedves alkalmazott csomagolta össze neki, és címezte meg a küldeményt, és a posta költséget is ő fizette ki. Mire hazamehetett a szanatóriumból, Bracha egy évvel lemaradt Iréne és René mögött az iskolában. Mindhárman folytatták a tanulást, hogy felkészüljenek a munkavilágára. A zsidovszká utcai gyerekek többsége anyagi okokból 14 évesen befejezte az iskolát, és szakmát tanult, hogy miért az elsősorban a nemüktől függött, a lányok titkárnőként vagy a textiliparban helyezkedtek el, és addig szándékoztak dolgozni, amíg férjhez nem mennek és családot nem alapítanak. Iréne kereskedelmi iskolába ment, amelyet szlovákiai németek működtettek. René gyorsírást és könyvelést tanult. Braha először titkárnő képzésre járt a Notre-Dame Katolikus Gimnáziumba. Mivel a kor beszűkült és leegyszerűsítő fai sztereotépiái szerint kereszténynek nézett ki, a végzősök 1938-as oklevél átadó ünnepségen készült csoportképen az első sorban ül. A külseje mindazonáltal nem óvta meg az Európában egyre erősödő szegregációtól és előítéletektől. Tizenévesen a lányok már tudatában voltak a külföldön és hazájukban növekvő feszültségnek. Németország náci, zsidó ellenes retorikája Csehszlovákiában is felszította az antiszemitizmus addig is parázsló tüzét. A rádióból egyre aggasztóbb hírek szóltak, ahogy a nácik hatalma megszilárdult. A Práger Tagblatt című újságból mindenki értesülhetett az aktuális nemzetközi fejleményekről. Nehéz volt eldönteni, hogy mit tegyenek. Maradjanak engedelmes polgárok, és reméljék, hogy az erőszak csak elszórtan jelenik meg. Túl reagálják-e a dolgot, ha elhagyják a várost, és nyugodtabb vidéki környezetben keresnek menedéket. Vagy gondolkodjanak el azon, hogy Európát is maguk mögött hagyják, és alijáznak, azaz kivándorolnak palesztinába. Iréne és Bracha is részt vett a cionista ifjúsági mozgalomban. Részben a közösség és a szórakozás miatt lehetett fiúkkal barátkozni, és akár romantikus kapcsolatok is szövődhettek közöttük. A csoportoknak komolyabb céljuk is volt. Felkészítették a fiatalokat a kibucokban végzendő munkára. Bracha is Iréne a Hasomér haszaír Ifjú Ör nevű szervezethes csatlakozott. Iréne a Háóken, Horgony nevű csoportnak is tagja volt, és azt tervezte, hogy 1938-ban ősei földjére költözik, hogy kibucban dolgozzon. Édesanyja betegsége is halála miatt, és mert nem volt pénze az utazásra, álma végül meghiúsult. Brachá egy másik, hasonló csoportba is belépett, amelynek Mizrahi volt a neve. Az ottani barátaival készült csoportképen nyugodtnak látszik, arca ragyog. A fiatalok öltözéke hétköznapi, kényelmes, divatos sallangoktól mentes. Braha itt barátkozott össze egy vidám lányjal, aki később szintén fontos tagja lett egy sokakat összekötő kapcsolathálónak. Sosanás Storchnak hívták. Sosana családja a kelet-szlovákiai Késmárkról származott amely bár a magas tátra lábán áll terült el, messze Pozsonytól és Prágától elegáns városka volt. Az utakat árnyas hársfák szegélyezték, és ettől inkább sugárút benyomását keltették. A macska köves utcákról, kőből emelt boltíveken át, csinos udvarokra és régi kutakhoz lehetett eljutni. Storhék háza az egyik ilyen kút mellett állt. Nyáron a nagy hátsó udvaron időztek, télen a cserépkájha előtt, amely felmelegítette az egyetlen hatalmas szobát. A kinti árnyékszékben gyakran rejtőztek patkányok, ezért, akit rávitt a szükség, jobban tette, ha belépés előtt tapsolt néhányat. Hétköznapokon mind a nyolc gyerek, Dora, Hunya, Tauba, Rifka, Abraham, Adolf, Naftali és Sosana a lépcsőn ült. A cipőjüket kötötték, Viccelődtek és nevetgéltek. Szűkösen éltek, de egyik nagyapjuk támogatásának hála, azért legalább minden gyerek lábára jutott cipő, és a pincében volt elegendő szén és krumpli télire. Sosán a szüleivel és több testvérével még időben kimenekült Palesztínába. Nővére Hermine, Becenevén Hunya viszont Európában ragadt, és ő volt az, aki később Raha, Iréne és Márta társa lett. A túlélésért folyó harcban. Akkor még nem sejtettem, hogy választott szakmám mennyire meghatározza a sorsomat. Hunya Folkman. Hunya 1908. október 5-én született, ugyanabban az évben, mint Hedvig Hösz. Kézzel varni anyja Ziporát tanította, aki különösen szép himzéseket is készített. Munkája igen keresett volt a kellengyéjüket összeállító menyasszonyok körében. Hunya nagyanyja, akinek a férjét igen gyenge üzleti érzékkel verte meg a sors, kénytelen volt eladni a kelengjéjét, hogy legyen mit enni adni a családjának. Hunya otthon tanulta meg a varrógép kezelését és javítását is. Hunya koncentrációs tábori nyilvántartási lapján 1943-ban a következő adatok szerepelnek. Magassága 165 cm, haja és szeme barna. Orra egyenes, vékony testalkatú, arca kerek, füle közepes méretű, fogazata ép, különös ismertetőjegye nincs, büntetlen előéletű. Ebből a leírásból nem derül ki, milyen temperamentumos, erős akaratú, ugyanakkor együttérző és nagy lelkű teremtés volt. Elevensége miatt nehezen tűrte az iskolapadot. Varrónő akart lenni. Ebben a szakmában nincs helye az álmodozásnak és a kontárkodásnak. Elszántságra, kitartásra és sok éves gyakorlásra van szükség. Az alapok elsajátítása nélkül nem kaphat szárnyra az egyéni alkotó készség. Hunya Késmárk legjobb szegődött el tanoncnak. Hol tanulhatná ki jobban a mesterséget? Az első évben csak a gombos tűket szedegette össze. Feltakarította a műhely padlóját, és a lóti-futi feladatokat intézte. Közben csendben figyelte, hogyan változnak az anyagdarabok csodaszép ruhákká a tapasztalt varró keze alatt. Szabás minták készítése, szabás, varrás, vasalás, méretre igazítás, utolsó simítások. Mindegyikhez más-más készségek szükségesek, és a lány eltökélte, hogy valamennyit el is sajátítja. Egyszerű tanoncként is bőven akad dolga. Hazaérve gyorsan magába tömte a vacsorát, aztán sietett anyja Bobi márkájú varógépéhez, és hajnalig varta vagy javította a családtagok és barátok ruháit. Két év tanonckodás után már eleget tudott ahhoz, hogy felvegyék egy híres külföldi varróiskolába. Ez lett volna a következő lépés álmai megvalósításához. A varronőnek tanuló lányok szokásos élete várt volna rá. Napi 10-12 óra kemény munka egy sötét, dohos műhelyben, heti hat napon át. Készen állt a kihívásra. Míg az 1920-as évek vége felé az artamán Szövetség és a nácik politikai céljaik megvalósítására a keleti terjeszkedést tervezgették, Hunya nyugatra indult, hogy Lipcsében ruhakészítést tanuljon. A tizenéves Iréne, Bracha és René nem érzett olyan elhivatottságot, mint Hunya az őkorukban. Egyikük sem gondolt rá, hogy varró nő legyen, legalábbis egyelőre be akarták fejezni a szakiskolát. Életüknek ezt a részét legalább irányíthatták, bármilyen nyugtalanítók voltak is a határokon túl zajló politikai események. Adolf Hitler egyre hevesebben hangoztatta zsidó ellenes szólamait, és egyre erőteljesebben követelt jogokat a németeknek. Az 1980-as év világossá tette, hogy az országhatárok nem biztosítanak védelmet a náci terjeszkedési törekvésekkel szemben. Hitler a szudéta vidék fölötti kontrollt követelte Cseszlovákiától, mondván meg akarja védeni az ott élő német származású lakosokat. A fegyveres konfliktus elkerülésének reményében az európai hatalmak Münchenben találkoztak, hogy megvitassák a kérdéseket. Sze-Szlovákiát nem hívták meg, így nem szólhatott bele saját területének sorsába. Ez szeptemberben történt. Novemberben az első Bécsi döntéssel az ország egyes részei átkerültek Magyarországhoz és Lengyelországhoz. Braha a bőrén érezte ennek hatását. Családja ugyanis 1938-ban visszaköltözött szülőfalujába Csepára. Amikor Magyarország elfoglalta a területet, felkerekedtek és illegálisan visszaszöktek Pozsonyba. Ez még csak ízelítő volt a későbbi vándorlásokból. Cseh és Morvaországot 1939. márciusában elfoglalták a németek. Szlovákia jobboldali antiszemita vezetés alatt álló Klerikofasista báb állammá vált. Csehszlovákia megszűnt létezni. Gésmárkról Hunya falujából a zsidók önként távoztak, vagy meggyőzték őket, hogy menjenek el. A helyi általános iskola egyik zsidó tanulója egy reggel ezt látta a táblára írva. Wir sind Judenfrei. Zsidómentesek vagyunk. Az osztálytársakból ellenségek lettek. Pozsonyban 1939-ben Iréne egy nap szokás szerint megérkezett az iskolába. Barátaival sietett az osztályterembe, ahol az óráikat tartották. A tanár belépett, és minden felvezetés nélkül így szólt. Nem várható el a német gyerekektől, hogy zsidókkal üljenek egy teremben, zsidók kifelé. Iréne és a többi zsidó lány csendben összeszedte a könyveit és távozott. Osztáltársaik nem mondtak, és nem tettek semmit. Kedves lányok voltak, mondta Iréne, aki még mindig értetlenül gondolt vissza a tétlenségükre. Nem mondhatok róluk rosszat. A gyermekkor ezzel véget ért.